Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 18. Linței se întoase în scaun. Spune locotenentului Berger să trimite la toate posturile de luptă niște supă fierbinte și niște sandvișuri. Pe când Ricci instruia un timonier alergător, Alinței el a auzit peste Nat murmurând. Ar fi trebuit să se gândească la singur la așa ceva. Linței se întoarse și își îndreptă privirea spre pupa rotundă a vasului cu muniție ce părea că pivotează de-o parte și de alta a bastonului din prova Bembeculei. vin -o mai aproape navigatorule. Ordonați! Stenard se apropie de scaun. Linței păstră vocea pe un ton foarte coborât. Dumneata, ai tot ce trebuie unui bun ofițer, unui ofițer de marină, vreau să spun. Cât de greu îi venea să-și menține vocea la un ton egal. Ești în același timp și un bun ofițer cu navigația, ceea ce este esențial pe o navă ca asta a noastră. Ridică privirea și studie trăsăturile feței lui Stenard, palide în umbra nopții. Dar spre binele dumitale, nu încerca să fii mai apric decât Sefira. Nu te înnespri mai mult decât trebuie, căci și devii fragil. Destul de fragil ca să cedezi tocmai când e mai mare nevoie de dumneata. N-am vrut să spun decât că nu-mi pasă de ce ai vrut să spui. Din câte știi dumneata, Berger s-ar putea să se fie ocupat înaintea noastră de hrana oamenilor. S-ar fi putut să cadă într-un tambuc și să-și frângă gâtul. Stenard zise brusc. Mi-am cerut iertare. Atunci, în regulă. Linței se-ntoarce spre ferestrele comenzii. Să-ți mai spun un singur lucru și apoi poți să-ți vezi de treabă. Dacă se întâmplă să șuire prin aer o bucățică de schijă cu rup și să treacă prin fereastra asta sau să explodeze un proiectil deasupra noastră, pe Maxwell și oamenii lui, s-ar putea ca toate lucrurile să se schimbe pentru dumneata dintr-o lovitură. Lăsă să treacă câteva secunde cândări între sentimentul și nehotărârea din sufletul lui Stenard. Într-un astfel de caz, dumneata rămâne la comanda navei, poate chiar singur pe toată puntea de comandă și poate numai pentru câteva secunde până ce vine cel de-al doilea proiectil, sau pentru mai multă vreme în care timp vei fi nevoit să conduci carcasa asta bătrână fără niciun ajutor de la nimeni. Stenard dădu ușor din cap. Cred că v-am înțeles, domnule comandant, vă cer iertare." suruse cu tristețe. Când ai toată vremea pe comandant sau pe altcineva lângă tine să-ți dea ordine și să te scoată din încurcătură, e greu să-ți imaginezi cum va fi când ești singur. Lindsay aprobă din cap și, -și scoase pipa. Cu asta am încheiat definitiv discuția. Dar astenart îi răspunse. Tot așa am greșit și în cazul lui Eichmann. N-am să uit niciodată cum arăta la chip când a plecat de la bord. Eu sunt acela care a făcut atunci greșeala. Își dădui seama căstenat se miră. Te surprinde că pot greși? Răsesc scurt. Și eu gândam la fel despre primul meu comandant. A murit la narvic, dar până la urmă m-am convins că nu era decât un om, ca noi toți. Densii transmise. Domnul comandant secund este la telefon. Vrea să știe dacă putem da liber de la posturile de luptă. Spunei că nu. În vreme ce Densi se înapoia spre telefon, adăugă cu voce calmă. Știu că le este fric și sunt obosiți. Mai mult ca sigur că mă blestemă și mă înjură pentru tot ce pătimesc. Dar eu vreau să fiu sigur că dacă vom încasa vreo oamenii din echipaj sau măcar cea mai mare parte a lor vor fi pe punte unde mai au șanse de supraviețuire în astfel de cazuri." Geap își apariția la ușă purtând o tavă. n ca ca o cacao fierbinte, domnule comandant?" Linței se uită la stenart simțind că abia se mai poate stăpâni de încordare. Vezi, navigatorule, cineva tot și-a adus aminte de noi. Stenard se duse spre tribord unde Densi urmărea prin binoclul de noapte vasul dinaintea lor. Ar fi fost bine să auzi și dumneata care în parte cele ce mi-a spus mie. Își păstră vocea la un ton foarte coborât. Poate că odată în viitor ai fi putut să le pui pe hârtie în scrierile dumitale. Densi lăsă jos binoclul. Le pune și el pe toate la inimă, nu-i așa? Stenard probă încet ce din cap. Și cum? I-am zărit fața când nava a trecut printre sermanii cei ar și în urmă în baltă, știi că am fost ambarcat cu fel de fel de comandanți în viața mea, dar niciunul nu era ca ăsta." de însima turis simplu. Mie mi-a fost o frică ca de moarte. Stenard ridică o cană de cacao de pe tava lui geab și o ținul în mâinile în mănușate. Și mie mi-a fost la fel, gândi obosit. Iar în acest timp, linței se silea să privească, fără să clintească, cum mor oamenii, deși a trebuit să se forțeze aproape fizic ca să reușească. Parcă și-ar fi pus la încercare tăria și s-ar fi urât singur pentru ceea ce face. Își aduse brusc aminte de un comandant de al său, de pe un vas cu carne congelată plecat din Australia, S-a bătut din drum să de asistență unui portughez, care își pierduse cârma pe timpul furtunii în larg de capul Finister. Și ce furtuna a fost! Pe atunci Stenard era ofițer trei, proaspăt venit la bord, iar ideea de a rămâne lângă un vas avariat, pe marea spucumată de valuri cât munții, l-a făcut să jure că aceea va fi ultima lui călătorie pe mare, dacă o apuca să mai ajungă în port. Bătrânul comandant a stat atunci pe punte timp de trei zile, fără să doarmă niciun minut și fără să se odihnească până a reușit să ia la bord și ultimul marina de pe vasul portughez. Iar soluția aceasta a adoptat-o abia după ce i-au ieșuat toate încercările de a remurca nava avariată. La bord se afla și un pasager de meserie doctor, iar Stenard l-a auzit că îi spune comandantului Ești obligat acum să te odihnești, că de nu, viața dumitale e în primejdie." Capitanul, un om tăcut în cea mai mare parte a timpului, l-a privit cu indiferență și a răspuns Viața mea, doctore!" A plecat pe punta ce se mișca dezordonat și a zis peste umăr, Viața mea este făcută numai din obligații. Nimic altceva nu mai contează. Pe atunci, Stenard se lupta cu necazuri proprii și nu a dat importanță cuvintelor acelora. Acum, îl privi pe linței cum se apleacă pe repetitorul giro, ținând de dinți pipa neaprinse. Abia azi reușea să le înțeleagă așa cum trebuie. Abandonați cea de-a 13-a zi de la plecarea din Liverpool a găsit convoiul în marș direct spre sud, având insulele Capului Verde la travers Babord, la circa 300 de mile departare. Natura îmbrăcase cu totul alte culori, dar cei de la bordul Bembecului nici nu au băgat de seamă momentul exact al acestei schimbări. În locul cenușiului de plumb, Marea și-a colorat fața cu un albastru închis, iar deasupra altelor catarge, cerul avea o nuanță mult mai deschisă a cărei vastă singurătate era întreruptă de câteva fâșii de nori străvezi, risipiți și colo. În scaunul său linței simțea fiecare clătinare a navei, ale cărei tangaj și ruliu se îmbinau în neplăcute mișcări în spirală. Briza constantă nu înceta să răscolească apa albastră, presărând o cu milioane de berbeci albi, iar vântul de larg își adăuga efectul, mărind tangajul și ruliul, încât comandantul avea impresia că scaunul îi se înfige în trup iar oasele încearcă să-i străpungă pielea. 13 zile, zile lungi, urmate de nopți și mai lungi, fără aproape niciun răgaz dat oamenilor care veneau și plecau la treburile lor în mod mecanic, ca niște roboți cu obosiți. Nu se schimbase numai vremea. Convoiul naviga acum doar pe două coloane, căci se micșorase. A doua zi, după ce primul cargo a fost orpilat, un altul, Starr, avusese aceeași soartă. Cu diferența ca atacul nemților, a fost de data aceasta mai bine pus la punct și executat mai coordonat, probabil simultan de către trei submarine. Am casat două torpile într-un bord și a început să se scufunde în câteva minute. Mai înainte chiar cavalul din jurul travei sale ruginite să se stingă, o treia torpila a izbit drept la cuplu maestru, rupând vasul în două, partea prova scufundându-se imediat, iar cea din pupa rămânând să plutească până ce un distrigător a acostat lângă ea și a cules supraviețuitorii. Tot în aceeași zi, una din navele de escort a fost lovită, explozia forfecându i corpul ca o uriașă flacără de sudură și despărțindu-i teugadere, restate de net, încât interiorul carenei a fost vizibil timp de câteva minute până ce nava s-a culcat pe o parte și a dispărut capătul siajului ei de spumă drept și alb, marcând locul unde plonjase. Încurajate de succesul de până atunci, submarinele au efectuat un atac la suprafață pe timpul nopții, dar au fost surprinse și ținute în șah cu proiectile luminoase de un alt distrugător. Acesta rămăsese în urma convoiului pentru a culege câțiva supraviețuitori descoperiți de hidroavionul crucișătorului. De fapt, erau oameni din alt convoi și nici nu se puteau o numi supraviețuitori. Opt într-o barcă ciuruită de schije nu au fluturat din mâini și nici n-au chiuit când distrugătorul s-a apropiat. Erau morți de câteva săptămâni. Purtați în derivă de curent și de vânturi, uitați de lumea cea vie pe care o părăsiseră. Distrugătorul a pornit în viteză să ajungă convoiul din urmă și, tocmai când se pregătea să dea semnal de recunoaștere, a detectat submarinele navigând la suprafață chiar în drumul său. În strălucirea de basma proiectilelor luminoase, a deschis focul cu toate tunurile care aveau câmp de tragere. Unul din ubuturi a reușit să plongeze în imersiune fără a fi lovit dar la un altul au fost observate explozii atât de aproape de el, încât mai mult ca sigur că nu va ajunge acasă. Cel de-al treilea a fost și mai puțin norocos. În lumina înșelătoare a proiectilelor, comandantul Neabts n-a apreciat corect relevmentul și depărtarea la care se afla distrugătorul, sau poate că tuburile lans torpile din pupa erau ogoare și a încercat să angajeze adversarul cu tuburile prova. Indiferent de motivul care a determinat rondoul brusc al submarinului, Rezultatul imediat a fost catastrofal. Năpustindu-se cu viteza de 25 de noduri, distrugătorul a pintenat inamicul la mică distanță în pupa kioscului, sfârșiindu-i și încălecându-i puntea și corpul rezistent cu un scrâșne de oțel ce s-a auzit până la bordul bembeculei. Ca un rechin despicat, butul s-a dat peste cap rupându-se în două când distrugătorul și-a desăvârșit dovitura trecând complet peste el. La ivirea zorilor, marinarii de pe vasele din coada convoiului. S-au liniat la balustrăzi și au ovaționat distrugătorul victorios cu strigăte sălbatice și disperate, iar acesta s-a întors și a luat drumul spre periculoasele ape ale Gibraltarului. Din pricina e travei rupte și îndoite până aproape de peretele etanș al compartimentului de coliziune și ateu gei larg deschise spre mare, nava va fi multă vreme scoasă din luptă. A prezentat o priviriște dureroasă, dar sfidătoare până ce silueta ei joasă s-a estompat în urma convoiului, în care numai puțin au fost aceia care nu s-au rugat pentru sosirea ei cu bine la destinație. Nimic deosebit nu s-a mai înregistrat în următoarele două zile. Dar apoi, un tank petrolier a fost o videotorpide lansată de la mare distanță, încărcătura lui răspândindu-se în jurul care sparte, ca un sânge negru până ce petrolul a luat foc și a înconjurat vasul cu un zid de flăcări care aproape a prins în capcană una din navele convoiului. Era o navă de escortă care a încercat să salveze câțiva oameni din echipaj. Lințe aprinse tutunul din pipă și căuta să se concentreze asupra vaselor care navigau înaintea sa. Fără acest efort continuu, îi se închidau ochii și îi se vedea sări să se scoale în picioare și să se miște încoace și încolo, ca un animal în cușcă, până ce circulația sângelui și mintea îi reveneau la normal. 13 zile Două nave de escortă lipsă și trei vase din convoi scufundate. Cele două coloane rămase aveau un cap transportorul de trupe Cambrian și crucișătorul Madagascar. Numai câte patru vase în fiecare coloană, Bembecula navigând exact la traversul cargoului încărcat cu muniție. Tama inițială pe care o produsese prezența acestui an în convoi în cea mai mare parte a timpului, într-o poziție foarte apropiată de Bembecula, făcuse loc până la urmă unui soi de admirație. Zi de zi, sub atacurile de submarine și disperatele schimbări de drum și de viteză pentru evitarea lor, vasul continua să se mențină în poziție mare și urât, ca și numele pe care îl purta. De Modocus, care navigase până acum, după părerea lui Gos, sub aproape toate pavidoanele pământului, din momentul când fusese lansat la apă cu patru ani înainte de izbucnirea primului război mondial. Vasul folosea cărbun și constituia de obicei calul de bătaie al semnalelor ironice, privind fumul în exces scos pe coș, dar cel de la comanda lui nu dădea doi bani pe observațiile ce îi se făceau, iar șeful mecanic, așa cum sugerase Fraser, era silit să apereze la orice metodă ca să nu-i sară căldările în aer. Linței se uita la câțiva dintre oamenii din cartul liber întinși pe boca porții prova. În lumina intensă, fețele și brațele lor goale apăreau foarte paride, aproape albe. Era bucuros că în ultimele 24 de ore nu mai abusese loc niciun atac de ubuturi și nici avertizări din partea amiralității asupra activității submarinelor inamice. Marinarii au putut astfel să se odihnească un pic, să se bucure de mese calde, gătite ca lumea și mai ales să fie scutiți de zgomotul irritant și îngrijorător al clopotelor de alarmă. Îl auza peste nard umblând prin camera hărților. Nu era de cart, așa că probabil încerca să-și completeze jurnalul de bord personal. Locotenentul Maxwell conducea cartul de dinainte de amiază și se afla acum pe aripaba borda punții de comandă, măsurând din ochii vasul comuniții pe sub cozorocul șepcii trase pe ochi ca să se apere de soare. Locotenentul Anthony Paget părea că nu știe unde să stea. Temător să nu-și deranjeze comandantul de cart, se ținea între bordul punții, dar în același timp, părea preocupat să nu iasă din raza de vederea lui Maxwell în cazul în care acesta ar avea nevoie de el. Page îl înocuise pe Aikman. Apare un tip destul de plăcut, gândi linței. Își obținuse certificatul de ofițer de cart pe o corvetă, deși intrase în marină doar de 18 luni. Înainte de război fusese membru al unei firme de avocați din Leeds. Instituția era fondată de tatăl său, altfel ar fi ajuns cu mult mai greu la poziția pe care o deținea gândilinței. Era sfios și temător, iar fostul său comandant îi schisese în caracterizarea memoriului. Cinstit și demn de încredere, dar îi lipsesc calitățile de conducător. Însă acum se număra printre locotenenții calificați să execute serviciul de ofițer șef de cart, ceea ce va ușura mult sarcinile în navigație, căci ceilalți ofițeri nu aveau niciun fel de experiență și nu li se putea încredința această răspundere. Hasei, maestrul telegrafist, se prezentă la linței. Nimic altceva decât buletinele obișnuite, domnule comandant. Nici o avertizare despre submarine. Răsfăi prin registrul de radiograme pus la punct cu mare strictețe. Se pare că japonezii continuă să avanseze. Ținu registrul în lumina soarelui și îl privi de aproape ca să descifreze scrisul. Zice că au ajuns la o localitate numită Batu Pahat. Zâmbi încurcat. Din cât mă pricep eu la geografie, ar putea fi și în Siberia, domnule comandant. Ușa spre pupa se închise cu zgomot. Care e aia? Stenarțe a opris în lumina soarelui cu gheara de compas într-o mână. Linsei răspunse calm. Batu pahat! Clătina se clătina sprijinindu-se de portavoci. La numai 60.000 de mile de Singapore, pentru numele lui Dumnezeu, nu se poate, nici armată nu se mișcă atât de repede. Pe jet interveni sfios. E situat în colțul de sud-vest al Malaeziei, domnule locotenent. Știu, e răspuns este privindul fără să-l vadă. Pe eget zelos s e momentul să-și arate cunoștințele. Am citit pe undeva că acolo se face un negoț de coastă foarte intens cu cauciuc și... Du-te, te rog, și anunță-l pe ajutorul șefului de echipaj să vină la mine pe comandă. În vremea ce tânărul locotenent plecă grăbiță de telefon, Stenard zise, Vă mulțumesc, domnule comandant. Nu era nevoie să faceți asta pentru mine. Omul n-avea intenția să mă supere." Sunt convins." Alințe îl privi grav. Dar uneori un singur cuvânt în plus e suficient să nebunească pe cineva." Zâmbi. Cred că fratele Dumitale a fost scos de acolo. Dacă insula Singapore trebuie să devină poziția principală de rezistență împotriva inamicului, Retragerea oamenilor din peninsulă este o primă măsură evidentă pentru oricine. Bănuiesc că da, aprobă Steenard înclinând din cap. Dar când mă gândesc la toate rapoartele astea, se încurajează singur zicând, nu se poate ca cei răspunzători de luarea măsurilor acolo să nu-și dea seama de situația reală. Linței își feri privirea într-o parte. Există unii care niciodată nu se obosesc să citească cuvintele de avertizare. Se mulțumesc să verifice numai dacă virgulele sunt puse corect. Se frecă la ochi. Să nu ne mai gândim însă la asta. Probabil că și cei de acolo fac tot ce, ce le stă în putință. Peget se reîntoarse pe comandă. Maestrul principal, Erger, vine imediat, domnule comandant. Bine, linței se așeze din nou în scaun. Acum trebuie să ticluiesc ceva de să stuia. Da, domnule comandant. Peiget arăta pierdut. Nu înțelegea nimic. Un semnalizator strigă. Semnal de la escortă, domnule comandant. Merlin a prins în aparatul de detecție sub apă un obiectiv în relevment 090 și distanța față de el descrește continuu. Peiget îl privea cu gura deschisă. Dinței se răsti. Sună la posturile de luptă. Simțea sudoarea adunându-se sub strânsoarea chipiului. Hai odată, mișcă, omule! Când clopotele răsunea strident în toată nava, se ridică din scaun și merse la aripa tribord, unde Maxwell încă se mai uita la vasul cu muniție. Ce s-a întâmplat, unarule? N-ai auzit alarma? Maxwell trebuie să ri și îl privi aproape cu imire. Ba da, domnule comandant, iertați-mă! Alergă către postul său de luptă de pe comanda de artilerie, concomitent cu Hunter și ochitorii aparatului director, care tropăiau venind dinspre puntea bărcilor, să urce altă scară. Rici era de acum pe comandă, ștergându-și ferimiturile de pe jachetă și mestecând încă, în momentul când și-a pus luneta la ochi și-a strigat. Semnal de la Comodor, domnule comandant. Formația va schimba de cap luând drum adevărat 250. Confirmă! Linței se sprijini de consolă și în mâini vibrația navei, odată cu revenirea la viața a portavocilor și telefoanelor din toate compartimentele. Luneta telescopică a lui Ricci scârții când o întinse din nou să privească nava comandant. Semnal! Întoarcerea se execută prin ocolire!" Stenart se și găsea lângă girocompas, fără ca fața să-i trădeze vreo emoție, în timp ce studia coloana care întorcea încet la tribord. Vasul din prova lor, singurul tank petrolier care le mai rămăsese, era de construcție recentă și evitase cu greu o torpilă în cursul atacurilor anterioare. Ricci raportă. Merlin a ridicat la vergă flamura neagră, domnule comandant, înseamnă că e pe cale să lichideze submarinul. Să sperăm că așa va fi, mormăi un timonier alergător. Cârma dreapta zece. Gura lui Stenard se încordă când o salvă de grenade antisubmarine explodă undeva în pupa babord. Merlin naviga cu viteză maximă și gira acum într-un rondou larg, seajul său curb fiind presărat cu erupțiile de apă înspumată ale explozilor. Cârma 0! Stenard își întoase fața să urmărească cum e treaba dreaptă a lui Demodocus, face ocolirea în noul drum, executând astfel ordinul primit prin semnal. S-au auzit noi explozii, iar o altă navă din escortă veni în viteză de-a lungul coloanei pentru a se năpusti asupra zonei aceleia de apă răscolită de ultimele grenade. În timp ce escortatorul brăzda adânc apa înspumată, linței observă grenadele antisubmarine zburând în ambele borduri, concomitând cu alte două lansate de pe planul înclinat de la pupa, direct în siaj. Și le-a cum cad în adâncuri, cu viteza de 10 picioare pe secundă și apoi... Deși se aștepta la așa ceva, nu s-a putut împiedica să tresară când grenadele au detonat și și-au azvârlit spre ceruri, parte din furia lor dezlănțuită. Coloanele de apă înălțate păreau ca atârnă mult timp în aer până să se aștearnă domolite în vaste cercuri de spumă și pești morți. Semnat de la Madagascar, domnule comandant, vocea omului se transformă într-un țipăt. Torpile, vin spre noi din tribord! Crucișătorul își întorcea masa cenușie cu prova către torpilele invizibile, iar la mare departare, în capul formației, un distrugător făcea rondou pentru a veni cât mai repede să ajute la combaterea inamicului. Trebuie că sunt două ticăloase care ne atacă, domnule comandant." Stenard își duse binoclul la ochi și adăugă. Fii cu ochii pe vasul din prova noastră, timonier." Ține-te după el ca un câine ciobănesc, indiferent de ce se întâmplă." Am înțeles, domnule locotenent." Jolif manevră ușor timona din cavile și își pironi ochii pe tancul petrolier. Bine că nu l-au nimerit. Densi se răsuci pe călcâie când o dublă explozie zgudui pereții comezii și fulgi de pitură uscată îi secernură pe chipiu. Cargoul din pupa crucișătorului fusese lovit. Torpirele au trecut, pe cât se pare, printre cele două transportoare de trupe din coloana Tribord. N-au nimerit crucișătorul, dar au lovit celălalt vas pe când acesta executa întoarcerea. Începuse să se încline în babord, scoțând un fum gros prin spătura făcută în bordaj și lăsând să atârne aripa punții de comandă deasupra mării ca o încălceală de fier răsucit și echipamente sfărâmate. O bolboroseală puternică de apă înspumată sub etamboul vasului îl făcu pe stenard să spună. A pus mașinile pe drum înapoi. Comandantul încearcă probabil să-l oprească ca să ușureze presiunea asupra peretelui etanș.” Alinsei își ținea binocrul la ochi, cu toate că întreaga comandă se zguduia de tunetul grenadelor antisubmarine. Observă cum figuri mărunte alargă pe puntea vasului lovit, în timp ce altele se căsnesc să facă salune ce o plută spre bord. S-a auzit o explozie interioară atât de puternică, cât punta de comandă s-a ridicat și s-a sucit cu totul din poziția ei, iar coșul s-a măiat din tablă și s-a prăbușit într-un vârtej de fum de parcă ar fi fost din carton. Indiferent de cauză, gândilinței, explozia îi omorâse pe toți cei de pe comandă. Sau transmisiile comenzi au fost distruse de șoc. Orice ar fi fost, vasul continua să toace apa în apoi, înapoi, cei din compartimentul mașinilor, fiind în momentul acesta prea amețiți sau prea disperați pentru a-și mai da seama de tot ceea ce se întâmplă pe punte. Cargoul, care avea poziție în formație în urma celui torpilat, a înțeles într-un târziu pericolul în care se află și comandantul lui a redus viteza Lucru evidențiat de valul prova care se micșorase mult, însă distanța dintre el și cel avariat continua să descrească. O barcă de salvare reuși să ajungă la nivelul apei, dar furăsturnată de elanul înapoi, al vasului, oamenii fiind asfârliți în apă și înghițiți imediat de bulboana elicelor. Ceilalți au izbutit până la urmă să dezlege pluta de salvare, dar acum nu mai puteau face altceva decât să stea înghesuiți lângă balustradă, căci cât și vasul continua să meargă înapoi. Acesta s-a plecat din ce în ce mai mult într-un bord, și era evident pe cale de scufundare, dar mai constituia încă o amenințare reală pentru vasele din convoi care căutau să-și mențină formația. Comodorul transmite ca Rios să ia drum de evitare, domnule comandant. Rios era cargo din pupa celui torpilat și Linsei îl observă cum întoarce încet și ia drum în afara coloanei dezmembrate. Torpilă în babord, domnule comandant. Densi strângea în mâna receptorul telefonului de comunicație cu Gabia, dei salbiseră salbise rădăcetele. Distanță două cabluri!" Linței își potrivi binocul pentru a urmări agitația de nedescris de pe comanda cargoului comuniții. Torpila părea că se îndreaptă direct către el. Cineva strigă în apropiere. Dacă sare el, sărim și noi!" Liniște pe comandă!" Vocea lui Jolif răsună ca un oțel de fierăstrău, dar ochii săi rămaseră fixați pe vasul din prova. A fost mai mult o senzație decât un scomot. să i văzu vasul cu muniție cum se opintește în marș și cum cargoul prova și bigile sale se prăbușesc învălmășite, odată cu apariția violentă deasupra punții a binecunoscutei coloane uriașe de apă. În acele câteva secunde, nimeni n-a mai mișcat și nici n-a rostit vreun cuvânt. Părea că toți au încetat chiar și să respire. De modocus și-a încetinit treptat mersul înainte, din care cauza a început să piadă la relevment și să rămână în pupa babord față de Bembecula. -și așa cum erau convinși toți cei care îl priveau ultimele secunde de viață. Nici marea, nici cerul, nici exploziile grenadelor antisubmarine nu mai aveau importanță în ochii lor. Cargoul torpilat continua să fie tras înapoi de elice și se adâncea încet în apă până ce s-a rupt în două și a plonjat în adâncuri. Dar era foarte puțin probabil ca cineva de la bordul bembecului să fi fost matură la acestor ultime momente sau să observe cum câțiva dintre marinarii care se zbăteau să se salveze, a fost subținat adânc de bulboana sălbatică, formată în urma scufundării vasului. Linței își coboră binocul și își frecă ochii cu o mișcare bruscă, care îl făcu pe densi să tresara alarmat. Bătrânul de modocus mai era încă acolo. Un fum negru și des ascundea rana și se înălța deasupra ei, iar linței își ținu un pic respirația pentru a auzi troncănitul metalic al lanțului a ancorei din babord, derulându-se pe navă și căzând în apă. Probabil că explozia sfărămasă vreun cabestan sau pur și simplu distrusese puțul lanțului, lovind adânc carena sub teugă. Ne cheamă să ne transmită ceva, domnule comandant. Ricii cuibări lampa de semnalizare sub braț și urmări cu atenție luminița care clipea fără încetare pe punta de comandă a vasului comuniții. Am un incendiu în magazia Prova. Ofta adânc. Am gaură mare de apă în babord, dar pompele fac față situației. Suspină și păcănicul lampa semnalul de confirmare a recepției înainte de a adăuga și zice că totuși speranțele nu sunt pierdute.